1954 kommer televisionen till Sverige. Den 17 maj inleds en veckas provsändningar, den så kallade Sandreveckan från Tekniska högskolan i Stockholm. Och det blir nästan trafikkaos när tusentals stockholmare trängs framför skyltfönstren som har tv-mottagare. Men publiken är kritisk och tycker att programmen är ganska tråkiga. Den 29 oktober är det dags för radiotjänst att starta sina försökssändningar lokalt över Stockholm. Jag slutar snacka nu en Vi måste börja här. Tona in ettan, nu. Rulla. Rulla. Ja, nu kan vi ta bort sändare. Ta bort... Nej, vi inte tog på filmen här. Nej, ja, så, okej, okay, ta bort en stund. Saktare rullning, saktare rullning, för fan, det är jävla inte. Tack, Johansson. Klipp nu! Jaha. tona ner, sedan nu. Cyklingpolka, musik, upp. Här skulle vi haft filmen ut. Ja, låt den stå då. Låt den stå då. Producenten Per Martin Hanberg i kontrollrummet under det första programmet som visar Vädret inför veckohelgen, utkik med veckans journal och så en skål för televisionen, ett program med hjärtliga gratulationer från Staffan Kärneld. Ett program som ger Per-Martin Hamberg mycket att tänka på. Framförallt så har ju så återgränsade resurser vi har. Vi har tre kameror som gick i skyddeltrafik mellan fem uppställningar. Och de tappade män som skötte dem, de bar ju åtminstone en halv på sig under 40 minuter. De har ju mm. verkligen mm. värda en belöning. Så kameror är naturligtvis det som vi definitivt behöver. Sen har vi lärt oss en väldig massa om ljus under här har hållit på med det. Vi har lärt oss en massa om hur man i huvud kopierar, gör bilder, kombinerar bilder. Sånt som vi kanske hade en misstank förut och har fått ytterligare bestyrkt. Men eh, vi försöker igen. igen. med startar radiotjänst regelbundna sändningar och man visar bland annat Nobelfesten och julotan från Segelåra kyrka på Skansen. Men ännu så länge bara över Stockholm med omnöjd.